Відчував він тихе тепло від цієї дівчини. Щось душне і гаряче вливалося йому в серце, хвилювало і пекло. Вона ж не могла не відповідати на його погук. Таки пахло від нього шкірою, та й весь він був жорсткий та сильний, і нитки його були, наче дратва. Олександра вже зовсім тратила... Від того голову не покоїлася і турбувалася, вже хотіла, щоб кінчалася ця вечірка, і щоб нарешті випала їй змога побігти додому і охолодити по дорозі надміру розпашині розпашилі щоки. «Шура! Шура!» – гукнула Соня. «Ти що, Шура? Оглухла!» Вона скинула очима на подругу, стала їй зовсім прикра. Соня лукаво по Змовницькому до неї всміхалася – «Твоя черга», – сказала категорично, – і тиснула в руки зернину. Тоді зависла над столом дивовижна тиша. Така тиша, що стало чути, як затаєна диши десяток людей. Олександра не дивилася ні на кого. Висока і чернява, струнка й розпашила, вона раптом набралася сміливості. Очі навколо неї, за винятком Миколиних, чекали нового жарту – Нового приводу до сміху. Олександра зажмурилася і прикусила губу. Тоді виступив з гурту, рятуючи її Микола. «Давайте я!» Але Олександра вже кинула. Зенина підстрибнула і накрила цифру. «Двадцять два!» – видихнули хлопці і дівчата. Соня перевернула листка і пирснула. «Ні!» – сказала вона. «Цього я вам не прочитаю». Тоді до неї простяглося десятою круг, щоб вихопити листок, але вона була моторніша, сховала листка за спину і сказала безперепереційно: Шурка моя подруга, і сміятися з того, що сказав їй оракул, не можна. Сталося так, що найкращий майстер модельного взуття першої взуттяваної фабрики, Микола Ващук втратив спокій, його почало нестримно вабити до осіб жіночої статі, не міг навіть розважно зняти мірку з елегантних ніжок, що довірливо щодня простягалися до нього. Оперізував ті ніжки вузькою, складеною з газети стяжкою, звично надриваючи в потрібному місці, і той струм, що мимовільно випромінювали ті ніжки, не самохідь, зроджував струм і на відповідь. Елегантні ніжки відходили геть, Несучи на собі сліди його пальців, і чим далі вони відходили, тим чіткіше проявлялися гарячі й тремтливі плямки на шкірі. Таке відчуття не засало в тих ніжок довго, і вони дивом дивувалися, що то за чар такий особливий у тих репаних шевцівських пальцях адже досі швець для них все одно, що туфлі. Зрештою, і так не порівняти туфлі. Це якість куди гартіша. Ті ніжки сердилися на незбагнену свою начутливість, відтак ставали поступливіші перед натиском кавалерів справжніх. Але навіть у обіймах у справжніх кавалерів чули вони легкий і запаморочливий запах шкіри і той вогонь, що передався їм від того незвичайного шевця. Коли ж приходили вони на примірку, їх зустрічав той такий швець, а коли інший, то потай, не вдоволилися, а чий просили через знайомих, щоб робив їм роботу таке він. Знову повторювалося те саме, і знову відчували вони чарівний струм, потім горіли тим ніжкам ступні, і йшли вони геть, наче по приску ступали, похитувалися їм перед очима зелений, дивний і широкий світ. Очі їхні каламутніли, а дорога, якою йшли, плакитніла, і перед кожною мимовільно заквітали палки волошкові очі. Здавалося, наповнювалася тими волошковими очима ціла вулиця. Весь світ через те волошковів. Ніжки нервово стукотіли за каблуками по кам'яних плитах хідників, мимохідь розсилаючи і від себе струм, що його так несподівано набралися. Такі дні не одні ніжки згодилися вийти заміж, а кілька легковажніших втратили глузд на превелику втіху своїм не менш легковажним кавалерам. Дівчата плакали потім вночі, і снилося їм щось чудне. Їх отвережував тільки ранок, зате не раз потім згадуватимуть вони те запаморочення, яке так негадано зробило їх кволими і немічними. Сам Микола... Переймався також цим настроєм. Кожна з тих ніжок випромінювала тепло, яке входило в нього, як молоко. Він думав тоді про всіх фабричних дівчат, тих, що на процесі, і тих з гід пошиву, сотні очей усмішок, носів, підборідь та щік пропливало перед озором, але жодне не діймало так, як умів діймати ті ж таки очі, підборіддя і ніжки він сам». Мільне молоко переповнювало його, особливо вночі, і не міг він спати. Оточували його сотні ніжок у лискучих туфлях його власної роботи. Всю силу і неспокій виливав він у роботу, і виходили з його рук зовсім не схожі на інші туфлі. Незбагненний чар струмував із них, наче вони фосфоризували». Ті туфлі мандрували на виставки, і коло них незмінно спинялися юрби жінок, які видивлялися на те диво, а кожна подумки вдягала на ноги. Тільки невелика кількість щасливих справді одягала ті туфлі на ноги. Цілий світ тоді їм підхилявся, і доки ходили вони в тих зачарованих туфлях, то збирали на себе безліч поглядів, а довкола них самих, Пропливав незвично збуджуючий дух шкіри і ще чогось, чого і не назвеш, тільки найсміливіші признавалися, що це не покидає їх дух того незвичайного майстра. Здавалося їм, що він десь тут поруч, іде і тримає ніжно під руку, ставали відтак благі і покірливі, і сяяли усмішками, які не могли не засліпити тих, кому призначалися. Сам Микола Ващук непокоївся також. Виходив з роботи, забувши й попрощатися, і йшов, не знаючи напрямку. Забував про домівку і стару матір, яка чекала його з обідом, не мав сили до обідів. Так блукав до сутінків, і в тих сутінках аж зовсім ніяковів. Вогонь, який відходив від нього, здавалося газ – і він сірів так само, як горби, скелі, дерева і небо, весь світ сірів тоді від його туги. В грудях поселялося кошлате чудисько, торкалося лапою струн, напнутих по нікуди, заходив до пивниці, випивав, щоб заспокоїтися, тоді прояснювалося йому в голові, і він знову звичайнів парубок в одежі, що виказувала в ньому робітника кепка на чубі і чуб що виглядав з-під неї надміру широкі груди і плечі, і він, і плювався на сіння. І коли б побачила його під ту хвилю, котрась власниця елегантних ніжок, з яких знімав він мірку, зневажливо б і загнула б кирпу. Навіки погас би у ній той вогонь, якого не могла вона цілий день позбутись. Так воно й тяглося аж до тої пропам'ятної вечірки, коли зустрів він Олександру, але поки дійде до цієї вечірки, він потопче на один хідник і на дна хвиля гіркоти заляє йому груди. Дивувало його в тій історії найбільше те, що він і сам не видав, що таке з ним приключилося і яка ця сила так немилосердно і химерно його крутить. Тим часом ішов він на тацмайданчик, де духовий оркестр поперемінно грав вальси, танго, фокстроти, на лавках сиділи дівчата, які не були запрошені до танцю, і хлопці, які перепочивали. Між тих лавок крутилася, стискувалася і розходилася, гаряче дихала і розмовлялася, розкладена на пари юрба. Гріла кров у фокстроті, розганяла її у вальсі і мліла, дослуховуючись до таємних токів спарених тіл у танго. Микола дивився на танцюристів, Душний вечір обвівав йому обличчя, з либини сутінків пливли гарячі хвилі, десь неподалік гавкали собаки, мабуть, на путятинці, але все покривала мідна музика, яка наче заворожила цей веретільний, розхитаний у єдиному ритмі тлум. Ще сильніша туга стискала Миколине серце, недаремно привели його до цього місця ноги і надаремно він тут стовбичить. Все ж заплатив за квитка і ввійшов на тацмайданчик. На нього попливли дівочі і парубочі обличчя, блискали очима, серед них упізнавав і тих дівчат, що володіли стрункими ніжками, взутими у туфлі його роботи. Упізнавав ті туфлі, мигали на мить у куряві і зникали, зелено спалахували до нього очі красунь, за для яких можна було спопеліти. Але і такі блискавки – не розтоплювали льоду, що накопичився у Миколиних грудях. Він пробрався куток, де вистоювали хлопці з їхньої фабрики. Вони тут і справді стояли, задоволено похитуючись у ритмі музики, і спітили усмішками, наче потрапили сюди, хто знає як, випадково. Тим часом від цього веселого гурту відклеювався один чи другий, і одною з дівчат ставало на лавках менше – Влітали вони у той крутіжний вир і начебто і існувати окремо переставали. Ну то що? – спитав усміхаючись до Миколи Володька Гаман. Рибку прийшов ловити. Долучився мовчки до своїх хлопців і за хвилю став зовсім як вони. Стояв, продаючи зуби, і роздивлявся на дівчат. Перекидався жартами, і всі з того сміялися. Були у них всіх задоволені, Самовдоволені лиця і цвіркали вони зневажливо під ноги. По їхньому ряду обережно проходжувалися очі тих дівчат, які танцювали, і тих, кого до танцю не взяли. Помітив одні такі очі і пішов просто на них, трохи їх злякавши, але більше втішивши, схилив голову, розтягаючи водночас руку. Дівчина звелася і тільки торкнулася тої руки, як обезволила і подалася на зустріч вже безтямно. Пахло від нього шкірою, тютюном, а часом і горілкою, але тік від його важкуватого, майже чотирикутного тіла, незбагненний струм. Дівчина в його руках ватіла і не ставало їй повітря, задихалась і починала спотикатися, і тільки те, що тримали її такі залізні і пекучі долоні, не давало їй втратити тямку. Волошкові очі тим часом дивлялись в обличчя обраниці з поважною увагою, і не було сили витримати той погляд. Тож дивилася дівчина на нього тільки по-дівочому, собі, але помічала і волошкові очі, і тугу його. Під кінець танцю і він, і вона розуміли, це... Заважке для них випробування, а така спільність. Йому дівчина не підходила, а вона не мала стільки сили, щоб до нього пристосуватися. Снову стояв серед хлопців, курив і дивився крізь сизий дим на танцівливий тлум і на тих, хто в нього не втрапив. Жваво грала музика, поволі опускалася на дерева і землю про холодна ніч, сіючи велику і важку росу. Згиналася під тим тягарем листя, Замирала пелюстя І мовчке несла в собі всю ту